Əl-Furqan, haqqı batildən ayıran surəsi. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Aləmləri xəbərdar etməsindən ötürü, öz quluna furqanı nazil edən Allah, ən əzəmətli, xeyri və bərəkəti bol olandır. Göylərin və yerin səltənəti ona məxsustur, O, özünə oğul götürməmişdir və səltənətində də şərki olan yoxdur. O, bütün şeyləri xəlq etmiş və onlara münasib bir biçim vermişdir. Kafirlər isə onun əvəzinə heç nəyə fayda verməyən, həm də özləri yaradılan, özlərinə nə bir zərər, nə də bir xeyir verməyə qadir olmayan, öldürməyə, həyat verməyə, və yenidən diriltməyə qüdrəti olmayanları özlərinə məbud götürdülər. Kafirlər, bu, Muhammədin uydurduğu yalandan başqa bir şey deyil, ona bu işdə başqa adamlar da kömək etmişlər, dedilər. Beləcə onlar haqsızlığa və iftiraya yol verdilər. Onlar bu keçmişdəkilərin nağıllarıdır, o bunları başqasına yazdırmışdır. Bunlar səhər axşam onun özünə oxunur dedilər. Deki onu göylərdə və yerdə olan sirləri bilən Allah nazil etmişdir. Həqiqətən o bağışlayandır, rəhimlidir. Onlar dedilər. Bu necə elçidir ki, yemək yeyir, bazarları gəzib dolaşır. Nə üçün ona özü ilə birlikdə xəbərdarlıq edən Bir mələk göndərilmədi Niyə ona bir xəzinə verilmədi Niyə meyvəsindən yeyib dolanmasından ötürü Bir bağı olmadı Zalimlar siz ancaq sehirlənmiş bir adamın Ardınca gedirsiniz dedilər Gör sənə aid hansı məsələləri çəkdilər Onlar haq yoldan azdılar və bir daha o yolu tapa bilməyəcəklər. İstəsə, sənin üçün onların dediklərindən daha xeyirlisini, ağacları altından çaylar axan, cənnət bağlarını yaradan, sənin üçün qəsirlər inşa edə bilən Allah, ən əzəmətli, xeyri və bərəkəti bol olandır. Lakin onlar qiyamət saatını da yalan saydılar, Biz də onu yalan sayanlardan ötürü Yandırıb yaxan bir ot hazırladıq. Onlar cəhənnəm odunu uzaq məsafədən gördükdə belə Onun necə qəzəblə qaynamasını duyacaq Və xışıltısını eşidəcəklər. Onlar əlləri boynunda bağlı halda Cəhənnəmin dar bir yerinə atıldıqları zaman Ölüm diliyərlər. Onlara deyilər Bugün özünüzə bir ölüm deyil, çoxlu-çoxlu ölümlər istəyin. De ki, bu yaxşıdır, yoxsa müttəqilərə bir mükafat və dönüş yeri olaraq vəd edilən əbədiyyət bağı. Onlardan ötürü orada istədikləri hər şey var. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Bu, sənin Rəbbinin öz öhtəsinə götürdüyü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 Zülm edənlərinizə böyük bir əzab daddıracaq. Səndən öncəki elçilərimiz də yemək yeyər, Bazarları gəzib dolanardılar. Sizin bəzilərinizi digərlərinizlə sınağa çəkdik ki, Görək səbir edə biləcəksinizmi? Sənin Rəbbin görəndi. Bizimlə qarşılaşacaqlarını güman etməyənlər dedilər, Nə üçün bizə mələklər göndərilmədi? Niyə biz Rəbbimizi görmürük? Onlar özləri haqqında yüksək fikirdə oldular və böyük üsyankarlıq etdilər. Məhz mələkləri görəcəkləri gün günahkarlara heç bir müjdə olmayacaq. Mələklər deyəcəklər, Cənnətə girməyiniz qadağandır, qadağan. Biz onların etdikləri əməllərə baxdıqdan sonra, onları sovrulmuş toz dənəciklərinə çevirərik. Həmin gün cənnət sakinlərinin qalacağı yer daha lətafətli və istirahət edəcəyi yer daha gözəl olacaq. Həmin gün göy buludla parçalanacaq və mələklər yerə indiriləcək. Həmin gün gerçək hökum vermək Ancaq mərhəmətli Allah'a məxsustur. O kafirlər üçün çətim bir gün olacaq. Həmin gün zalım kimsə barmaqlarını dişləyərək deyəcək: "Kaş ki mən peyğəmbərin yolnuttub gedəydim. Vay halıma! Kaş ki filankəslə dost olmayıdım. Çünki zikr mənə çatdıqdan sonra o məni ondan uzaqlaşdırdı." Həqiqətən, şeytan insanı tənha qoyub qaçandı. Peyğəmbər, ey Rəbbim, qövmüm bu Qur'anı tərk etdi, deyəcək. Beləcə, biz hər Peyğəmbər üçün günahkarlardan bir düşmən etdik. Doğru yol göstəricisi və yardımcı olaraq, Rəbbin sənə yetər. Kafirlər dedilər, nə üçün Qur'an ona bir dəfəyə bütöv nazil olmadı?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 Yerləri ən pis olan, Haq yoldan ən çox azan kimsələrdir. Həqiqətən kitabı Musaya biz verdik Və qardaşı Harunu da ona köməkçə etdik. Onlara ayələrimizi yalan sayan Bir tayfanın yanına gedin dedik. Sonra biz o tayfanı yerli-dibli yox etdik. Biz Nuh qövmünü elçiləri yalançı saydıqları zaman Suda batırdıq, və onları insanlar üçün bir ibrət etdik. Biz zalimlar üçün ağrılı-acılı bir əzab hazırlamışıq. Biz adı, səmudu, rəs səhlini və onların arasında olan bir çox nəsilləri də məhv etdik. Biz onların hamısına məsəllər çəkdik və onların hamısını büsbütün məhv etdik. Məkkə müşrikləri Bəla yağmuru düşüb viran qalmış şəhərin yanından keçmişdilər. Məgər onlar onu görməmişdilər? Xeyr, onlar öldükdən sonra dirilməyə inanmırlar. Onlar səni gördükdə ancaq sənə lağ edir və deyirlər, Budurmu Allahın elçi göndərdiyi kəs? Əgər biz məbudlarımıza tapınmaqda səbirli olmasaydıq, Azgala o, bizi onlardan uzaqlaşdıracaqdı. Onlar əzabı gördükləri zaman, kimin haq yoldan daha çox azdığını anlayacaqlar. Nəfsinin istəyini ilahiləşdirən kimsəni gördünmü? Sən ona vəkillik mi edəcəksən? Yoxsa elə hesab edirsən ki, onların əksəriyyəti eşidəcək və ya anlayacaq? Onlar heyvan kimidirlər, hətta haq yoldan daha çox uzaqlaşmışlar. Məgər Rəbbinin kölgəni necə uzatdığını görmürsəm mi? Əgər o istəsə onu hərəkətsiz halda saxlayardı. Sonra biz günəşi onun bələtçisi etdik. Sonra o kölgəni yavaş-yavaş özümüzə tərəf çəkib qısaltdıq, Sizin üçün gecəni örtük, yuxunu rahatlıq, gündüzü də canlanma vaxtı edən odur. Küləkləri öz mərhəməti önündə yağışdan qabaq müjdəçi olaraq göndərən odur. Biz göydən tərtəmiz su endirdik ki, onunla ölü bir diyarı canlandıraq, yaraddığımız neçə-neçə heyvana və insana ondan içirdək. Biz düşünüb ibrət alsınlar deyə, o suyu onların arasında paylaşdırdıq, lakin insanların çoxu küfürdən başqa bir şey qəbul etmədilər. Əgər istəsəydik, hər kəndə qorxudan bir peyğəmbər göndərərdik. Belə olduqda, sən kafirlərə baş əymə və onlara qarşı bu Qur'anla böyük bir cihad et. Birinin suyu dadlı və şirin, Digərininki isə Duzlu və acı olan İki dənizi qovuşduraraq Aralarında maniyə və keçilməz Səd qoyan odur Sudan insan yaradan Ona qohumları Və sonradan qohum olanları Bəxş edən odur Rəbbin hər şəyə qadirdir Onlar Allahı qoyub Özlərinə nə xeyir Nə də zərər verə bilməyənlərə ibadət edirlər Kafir Öz Rəbbinə qarşı şeytana köməkçidir. Biz səni ancaq müjdə verən və xəbərdarlıq edən kimi göndərdik. Dəki mən bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Təkca onu istəyirəm ki, insanlar Rəbbinə tərəf aparan bir yol tutsunlar. Ölməz əbədi yaşayana təvəkkül et və onu həm sənə ilə təriflə. Onun öz qullarının günahlarından agəh olması kifayətdir. O, göyləri, yeri və onların arasındakıları altı gündə yarattı, sonra da ərşə ucaldı. O, mərhəmətli Allahdır. Bunu biləndən soruş. Onlara mərhəmətli Allaha səcdə edin deyildikdə, mərhəmətli Allah nədir? Məgər bizə əmr etdiyin şeyə səcdə etməliyik, deyərlər Bu da onların nifrətini artırar Səmada bürclər qoyan Və orada günəş və nurlu bir ay yaradan Allah Ən əzəmətli, xeyri və bərəkəti bol olandır Yada salmaq və şükür etmək istəyənlər üçün Gecə ilə gündüzü bir-birinin ardınca gətirən odur Mərhəmətli Allahın qulları o kəslərdir ki, Onlar yer üzündə təvazəkarlıqla gəzər, Cahillər onlara söz attıqda, Salam deyib keçərlər. Onlar gecələrini Rəbbi üçün səcdədə və qiyamda keçirərlər. Onlar deyəllər. Ey Rəbbimiz, cəhənnəm əzabını bizdən uzaq ilə, Doğrusu, onun əzabı həmişəlikdir. Həqiqətən, ora nə pis məskən, necə də pis iqamətgəxdir. Onlar mallarını xərclədikdə, nə israfçılıq, nə də xəsislik edər, bunların arasında orta bir yol tutarlar. Onlar Allahla yanaşı başqa məbuda yalvarmaz, Allahın haram etdiyi cana haqsız yerə qıymaz və zina etməzlər. Bunu edən kimsə cəzalandırlar. Qiyamət günü onun əzabı qat-qat artırlar və onun içində zəlil olub əbədi qalar. Ancaq tövbə edib iman gətirən və salih əməllər edənlərdən başqa, Allah onların pis əməllərini yaxşı əməllərlə əvəz edər. Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Kim tövbə edib yaxşı iş görərsə, o doğrudan da Allaha tərəf qayıtmış olar. Onlar yalandan şahidlik etməz, Lağlağı məclisinə rast gəldikdə, Oradan ləyəqətlə ötüb keçərlər. Onlara Rəbbinin ayələri xatırlandığı zaman, O ayələrə qarşı kar və kör kimi davranmazlar. Onlar deyəllər. Ey Rəbbimiz, bizə gözümüzün aydınlığı olan Zövcələr və övladlar bəxş et Və bizi müddəqilərə imam et. Onlar səbir etdiklərinə görə, cənnətdə olan yüksək məqamla mükafatlandırılacaq, Orada xeyr dua ilə, salamla qarşılanacaqlar. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Ora nə gözəl məskən, necə də gözəl iqamətgəhdir. De ki, əgər yalvarmağınız olmasaydı, Rəbbim sizə diqqət yetirməzdi. Siz haqqı yalan saydınız, ona görə də əzab sizi rahat bıraxmayacaq.